وعما الزائل فلا تنهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبن لكم الله في ذم دم من ذمته بشيء فإنه من يطلبه في ذم من بشيء يدركه سم يكبه على وجهه في نار جهنم او كما قال عليه الصلاة والسلام زماع جتمندو اللہ جل جلالهو وحمد نوالهو در طول انسانیت خیر او د انسانیت صلاح او کامیابی د الله جل جلاله په دین اسلام کې او په قران او په سنت کې خوځلل دي چې په قران او په سنت کې دا ہر انسان تا انسانیت تا مسلمانیوں کا غیر مسلم بھی دا اے پدی کی خیر دے پا حکامو دا قرآن و سنت کی خاص کر دنیا کی دا ممنانو دا پارا دنیا و دا آخرت دوان و خیر سکم دے اگر پر قرآن پر سنت کې کسیر موجود دی. پر دیارے الله که اللہ نیلن جلالو کو ایسی ری پیگوالو کو جران آشی. دممینانو دا تکلیف ندازان بچکولو عمرو کم زین دا امیرکانو دا صالحانو خلقو دا داغو دا تکریف پر قولنو دا غرنگی داغو دا غرن دزان ساتر و عمر و حکم فرمائے گئی او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑیرو احادیثو کی دغه دوانو خپل مخلوق سکندر دېره پتا کيتر د دوانو سره د خپل سرولو دغرنګي دغد عادت او د تکلیف نه رضوان مشکور او امر حکم فرواي لید یو عام کمزوري او محتاج خلک دې دغرنګي تر هغه نه کان صالحان خلک چې دغد تکلیف نه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ہے اس سے نماز کاٹے زکادار انسان لپاره دنیا او آخرت بدوانو نقصان ده دي ان دې انسان دنیا خرابې په اعتبار د دنیا سره او څنګه کې زم چې کندې آخرت کا سودا مستهجر دي زکا بازار چې خود نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تلنا تل امر کم خلق چکم دی مومنان دی ستا تعبیدی داغ خلق سرسکوا خسن سلوک کوا آنو سر نرمی کوا و دیرو ایتنو کہ د نبی صلی سلام علیہ د تا سره سر زغرنگی دی صحابہ سر در نرمی حکم فرمائے لیدی اگر سور حجر کی اللہ علیہ وسلم فرمائی نبی صلی اللہ علیہ Mein Orang dizer... Vega 성فった слишком unhappard من ofints... η dumpedπ Three Sabaoth The Sama... Arc specifia di da Three Sagaah de One... ha追 solemnando a比如说... porque feeling sono darkies inowym y cinginda... ...عنggle min liberties inuzле hours... ما ابpledmo دې سره تاسو مګا چې چې کوم دې پناره مېبان دې په خوښګلا کې باندې چې کوم دې دین وو ته بیان کړ دین وو الله غواړي ځکه نبی رسالتو السلام په دین اسلام کې دالي چې څوک د بهر دراشه بچي سلام کې جو سلام علیکم د سنت طریقا چې کوي دې انسان دې څوک مسلمان بوجودیا بناره باندې روان دې څوک وی اتر السلام کے جسلام علیکم. و نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دلنا تلاو فرمایل جنبیل صلی اللہ علیہ وسلم زبا صحابہ اکرام جکم دی. استاکم مومنان کم ججائے مان نوری دستا صحابہ جیسلام علیہ وسلم لگری دی. لازم رو چت مقام والا دی چې کله دی استاکوال داشی. جسو صحابہ جکم دے. نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دلنا تلاو دا غیم و تالو کو چه کله دې السلام مسجد صلاح او تو دې السلام و عليك سلام علیکم تاسو دې سلام دې ان مسلس راتو اره دوه کج کله تو ته سلام او الله ته طرف پتا سبحانه والسلام اچا دلته محدثینو ذکر کړی او خو کي نو کدا نیکان او خلق او صالحان او خلق او فضیلت او مقام دې چن نبی الرسول صلی الله تعالی فرمایي نبی الرسول صلی الله و سلام چې کلاستام مجلس ته داخل کرا شي صحابه په تور تاول سلام وک ان سلام وکم به تو ته پيش کا دغه ان نبی الرسول صلی الله تعالی فرمایي نبی الرسول صلی الله و سلام او صبر نفسك مع الذين وصبر نفسك خپل دان صبر کا داه خلق ترا يدعون ربهم بالغداة والعشي یريدلو نه وجه ننظرې سرسلام سلام د خلکو سره ځان صبر کا دارو سر کېنا پکې کوم خلک سباو بیکا در خپل ل د کوي اخپل غرب کمم د را بلي اللهکر کوي الله تټیکم د خلک رابل وي سباو بیکا او خاص الله سلا در د پاه وي وله تا د نه ک هم خپل سرکې د ون د دنیا مال ته د دولت ته د غره مالدارونو د غره اوږد اوخل ته چې کوم دي اغه در انې ف ذلت د غره د مقام قدوبان د مقام اور کوا کم صحابجي ایمان را وړي دي او هنجې سری کمزوري دي او د دې سره کوا لهاس کوا زګر د کنده مقام وله دي د دې وڅ چېرنه ځکه ګرګې دې باندې کې د استاحاب اکرامت د کمندې مقاصد اشاره ده استاحاب اکرام رضی الله عنهما الله جل جلاله دغه زموږ انسانانو دخره څخه خلق پیدا کړی یو چې وحوده نبی صلی الله علیه وسلم سره په هغه وخت کې په مقام کې خپل ځان شهید قربان کړي و خپل ځان یې قربان کړي د الله جل جلاله نشه شې نه نبی الرسول صلی الله علیه و آله مرغتیان چې کندیشا تشوی نه دي نو الله جل جلاله د خپل دین د خدمت لپاره کړی لکه عزیز کرام نبی الرسول صلی الله علیه و آله فرمایي اختارهم الله لسحبه نبیه و د صحابه کرام الله جل جلاله په لا کړیو ان الله جل جلاله غو رکړو د خپل دین د بلګرتیاد په اړه ل صحبت دی نهبي ولې خدمت دی دیې لا بیا او د ملګتیا د پاارهکر د نوبیې سو سلام د ملرگیا د پاره لاان تناال چوړ کريو پهلکوکې مکلوقاي ولې خدمت دی دی او د بده خدمت دپاره الله جده جللالوو صحاب کرام په نور وقللوقاودي چون کړي د وک او زمانې ال لاان چې د جلالووو سلام را په نبی رسول الله الله جل جلاله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د خپل سره تکوان نارې کوه او خپل د رحمت وزر چني عاد یو تک تکه مړه دې سره تکوان په نرمه سره پېښ راغله د دې سره چې تاسو کې سخت نه وي زګچ وته نه آکی یو انسان د ټول مخلوق چې کمنه محبوب علا ګره چې الله محبوب وګړي لکه حضرت کرازې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله جل جلاله ووغو کوټا کې د انسان سره محبت وه نو الله جل جلاله د طرفه اعلان وکړ شي او چې په دې ویله صلی الله تعالی الله جل جلاله فرمایي حضرت د راه د نړۍ بنیادم خو د نړۍ کې د سره زما محبت ده. مله هم سره پکب د سره زما محبت کا. دا څنګه نړۍ کې کم ده چې ج빌ل <سؤال> صاحب سلام د سره محبت پیدایشي ج빌ل صاحب سلام زړه محبت کوي دایو فقری چې د جداد الله خوخه ده. دا ج빌ل صاحب پاس مانو کی اوه شو کې چې السلام علیکم طالبان بنیاد تشک امداد اللہ تعالی فقره فاحبوه تاسو د اسلام سره محبت کوئ نو ټول ملائک چې کوم نه د دغه انسان سره محبت کوي یاد دې چې رسول خدا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زو ولهو یا الله دې زلالو دا انسان په دنیا کې مقبولیت ولور کی خلکو په نظر کې محبوب وګرځي انسان جلال اللہ جلال انسان دا هغه چې کملستان د الله جل جلاله خوخ نوې الله جل جلاله سلام ته فرمایي چې ګړه انسان چې کم ده دا زما خوخ نه ده ددا سره دما ست په واځه ان زدنما زما خو صدا فابغزه تمر سره چې کم ده زوکا نفرت نه کوو جبريل او سلام باسمان کې وادو چې انسان سره د الله د نفرت دې د دی انسان نه او زماټین نن نفرت د 1000000 نفرت ده. نو په دې چې څنګه دا له نورستان په هالیا ځار په سبکه کې دخلکو دغه انسان سر نفرت ته دا شکل کو نا په وګرني. او دیو جن ابي الرسول عليه السلام فرمایي چې کم خلک صالحانو نه ېکانوي دغه خلک چې کم کمزوري او محتاج دي کم دا کمزورو د محتاج سکول اغه د تکلیف <سؤال> نشکمز ځان ساتي اذوقس مخه یو د نکانو د صالحانو خلق د تکلیف پر کور له ځان ساتي ځین چې ده د غریبانو د مسکینانو د اجتماعانو چې د ټول تو ضعفاو کمزورو کې داخله ده د جیو د تکلیف پر کور له کمزور ځان ساتي د کائنات دنیا او اخرت د دوانو مصیبت کې کم له د خلکو په تکلیف رسولو کې ده چې سو په دنیا کې نیکان و صالحانو تا تکلیف رسئی یاد غرنگی نسکنان و بریبانان و فقیرانو تا تکلیف رسئی نبدق انسان تکم دے پا در دنیا و پا آخرت پدوانو کی من تکم دے پا آزاد الہی پا تکلیف پریشانو و سبت کی وقت تکی پا دی باپ کے دیر زیرنو کی اللہ حنجل دلالو برو و قرآن کریم کی امدر زکر فرمایے لئے دغرنگی محادیسین و قول کتابنو دیوان مستقل باغونه کې خدای یا حدیث په کې ورغون کړی دي ا حدیث په کې ذکر کېدی دی چې هغه ظعفو کمزورو د خلکو دا یاد نیکانو په څیر سره دا تاسو په د محبت کولو باندې کم ثمرات او کم مرتبه مقام انسان ته ملوي دي دا لرنګه دا نیکانو د صالحانو یادو د کمزورو د مسکینانو خلکو په با تکلیف باندې ذکر دی جکم دے الله طرف انسان کم استازاو کم عقام او قعطات مليږي دا کنه بيلي صلي الله عليه والسلام ا مشوره واکرې نبی صلي الله عليه والسلام لما مشرانو کفار دغه وسه راغلو نبی صلي الله عليه والسلام سره ناسو عبد الله بن مکتوم رضي الله تعالی عنه دایو صحابیو په سرغه باندې معذور وروډ داخله پیغمبر علیه السلام سره دا تاسو نه یوو نبی علیه السلام سره خبرې کولې دا صحاب راغی دغه چونګې په سر کوی نابینو نبی علیه السلام ته یې تعالم کړي ساده کومنده وی وحی او څنګه کې الله د طرف څخه فرمان ارشادات راغله هغه ما توخا یا نبی علیه السلام هغه توجوډه کله په دیوځه دغه په سماط صحابه چوبې کې د زماز سره وی دا رنګ بیاز اګه چې کمدلونه میرے صلوات السلام څخه ډېره خبره وکړه ورته میرے صلوات السلام باندې مواردې ګرځې نو میرے صلوات السلام پزړه کې ته بده باندې ته نو میرے صلوات السلام کې دا خبر راغله چې زموږ صحابي له پکاره چې زموږه پدې دې چې تبو څوک وایي پدې کوج باندې الله جل جلاله سوره ابات کې کمدې با در شوه او ایک نبیری صلی اللہ علیہ وسلم تلاؤو فرمائل کہ کم خلق دکم دی تاتا سپتا نا انہ تاتا دی خبر سپتا دی جتا کم خلق دکم دی غاسل دی تباقی پسی ورکسی کی چې شاید جا ایمان را ہو دی نبیری صلی اللہ علیہ وسلم دکم دی اعتاب تاں بی حال جلالان دکر اپنا کم خلق دکم دی ایمان را ہو دی جی جی محبت قول کې دي دا خلک <سؤال> ډېر ځان ساده په نسبت داهنه کې یو باندې چا دی او د دنیا لیسړې ورنوي او چې دې نه ده کوم لیکړې باغیवाडी دې دي کاروله اوس کې توجیه ترجمه ورکو په صحابه و بیا د دې حدیث کې راځي چې کلمم دغه صحابه راتلور نظروس والسلام وجوي مرحبا هر کله دې تا کلم نظروس والسلام پرمایل که هر کله دې پاغه چابه نه چې چابه مطابق العلماء چې کوم لته انده را کړی دا دغره یې نورم ډیرو احادیث کې د صحابهو دغره یې د کمزورو مسکینانو ته داغه سره انداز کول او داغه د لحاظ د خیال په اساس سره امر او حکم کړو کوم رسول الله تعالی رو خلیفہ ثانی دایم خلیفو د مسلمانانو کله چې هغه خلیفہ شو لکن اب الرسول سلام ذکروا بادشاہ نو خلیفہ نبی رسول سلام دا بکر سے ایک رضی اللہ تعالی عنہ مطابق سے ارشادات جو جڑ صحابہ قاریوان استفاق کو کنے چراو بات کے دو رہے صحابہ دو فرمائل کہ زمان آباد سے قبل ذکر ارضی مارشو طور صحابہ اصحاب صحابہ راٹول پر کم دیرائے مشران خلق کو دبدے نے ائے را ڈول سے علاوہ مشور اور او خپل مختلف مشورې ورکړې داول دوی چې عمر رضی الله عنه وو فرمایل چې ده پتاڅکه خلافت څنګه کم ده اهل دې ده خلافت اهل لري خپل ده په اسلام کې څنګه ده شورا ای نظام باندې دا چې خلافتي نظام دي چې کم سره چې کب ده او مشریف واړی بنوته مشرکی د سنجهان سره سره مشرکی هم څه نه دې شو به شر نشي اګه دغه څنګه فرمای چې څوک دا وواړي چې ما مشر کې لګا درڅ با شي السلام مشر کوي موبیا زله خپل مشر غواړي دغه مشر د سره اهل نه ده په دې وخت دی کم نه اې حاکم ګرځو نو کله چې وکر بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې خلیفو ګرځو نو کو هغه چې کم دی یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله چا او قات او صحابه چې کوم دي د جمی ورندو صحابه کرام چې کوم دي ټول عمر رضی الله تعالی او بخره اوخت چې کوم دي تخلیفہ تا سره به اعت کو او بکر عمر رضی الله تعالی او هغه فرمایل جمی ورزه مسجد نبوی او ټول دنیا غا له خلک چې مشو چې عمر رضی الله تعالی او تخ بخ کلا او بکر صدیق رضی الله تعالی او مختدا وی چې تاسو سره به کو تخلیفہ له زمانه باز او ټول صحابه را ټول شو دا ذمہ دار مانن اورستا او ابو عمر رضی الله تعالی او تو فرمایل چې تاسو سره ونن بیا کو چې نو عمر رضی الله تعالی انکار وکړ نبی عمر رضی الله تعالی او تو فرمایل مبارک ذکر کړي چې لیسلی بها حاجت زما خلیفتو تر جنکب د اځما او ته حاجت چې جذبات شاه شوا بادشاہه تا حکیمه د اځما یې تا جذشتره خیر خیرهي ټول صحابت جي کمم دی اوغو تیننتتو کو چې کم د تهزمون خللیقفشه آخر ک اسمماندر له ت ته او فر من علیت دا او ټړو تهو پرمیل بال نه کېي چ د ستا خو نه د تا ته م مسلمانانو مشر لا ومنېته ستا حاجشته دی خو نن د خلافت کمم د تا ته مستناجر دی د خللاافت تا ته د کمم د خاجر چپتا جونډي نوبل څوک دا خلیفہ تو د اخریسته ځای په تاسو د کوم د خلیفہ موغل دی تاسو په جونډي کې خلیفہ وګرځي هغه کله د خلیفہ کولو باندې خبره وکړه نو باذکل کوبګي باذ صحابه و دام وې چې د خلیفہ جدي ډېر زیات سخت اجر دي انسان دی ډېر استنا انسان دی چې کوم نه خلافت امور څه سنبالي او بکر د نوم تڼه هتو پر وایل ته بدوای دا خلافت د موري وا چې د اد په اخلا او معدادو کې به بلک نرمې را شي کله چې خریفه شي په دبانې بسې معاله شي د د بس دو په ک به نرمې را شي دتننت کله خریبه شي که نن دور ک چې هر زی دې کمخت پیدا شي د خلافافتې او زارارت بل د پاغ کې خامخت نه پیدا شي بملوکو کم زور او پهختاج د سره پیدا دی نه اول کې د کله ډیر کم زوره و من په دستا د و چې ماشاله شو بیا اورګ شو بیا کلمہ شارې ختم شي بیا توګی دی دلته د کوم دی عمر رضی الله تعالی عنہ مارشن ذکر کړی هغه د څلکیفو چې د شپې او په یوه ګرځیدو او څوک ورته نوونه چرابه د څوکګار او نوورګي د توګمانه کې شهیدی نه کې زکه چې ما دا غو دی باور ذکر کړی د هندستان لمخت له اوس دوه د هغه د مسلمانانو دوه مخالفونه د دې وخت کې ډیر شوې دا هغه چې کم نه خلکو تر مسلمانانو مخالفت ډېر سخت حکم را کوی چې دا چې کم نه مړ کوي په ځینو کې به د اقليت خالي کې په ځینو د نور چې کم ده د جماعتونو وران اول مدرسې وران اول د هغه کارو هغه چې کم ده مخبل دغه کې کېږي علماء دا هم نه کوي جزئي مسلمان شه او هغه بو کارتال کړي و یا وخت پر پر ډاټا پر چې دا د دې درته کې کوم نه دی شو نه دی او زما کوله دا چې کوم نه دی نو وره هغه دا خبره نکند د دوه شخصیتات کې کملی په دا نړۍ کې د ټول <سؤال> عالم <سؤال> کې دغه شخصیتات دې چې دا غي سیرت او دا تاریخ چاو کتلو دا چا په زندګۍ کې دا چې کمه خلقو دا کمه ملک چې کم دې په سیرت کې دا وخت څخه خلق راغلا دا عمل کې ولې کم د زر برابر کې کم په بدل دیو ظلم کې دې رسی یو مرغ او بکر صدیق رضی الله تعالی او رحمه آجیتمو ایو زل چې کلمه علي خیر ذکر کریږي غفار شپه ګرځې دو یو زنا 나와 ګټایې کریمه کې ذکر د سچې د نیکانو صالحانو او د زعافاو د کمزورو خیال خاص دي دیو ګور جړه اواز راتلو ماشومان جړل اوا ته کو کې بدل شي ماشومان ولې جاري نو هغه ماشومان د وروه کې دوت ده او نه ټوله پکمور ژوند تنا انا هغه چې کومه دا وي چې الله زما او دا زما او عمر پر نه کې دې څلګه او مرز الله دنه بازواله چې د دروازه وټکوه دا اوره بل کړه او ګور دې خوده دې جداد سره چې خوده دې جلا ولې ځاړي ولکه نه ځاړي ولایت دې دغه دې چې واړه کړه او بخی دې او سشتلا ده یا چې کوم نه هغه کوم نه د نوري خپل هغه بیت کوم تاسو کدار چې دا غا هغه را پاسورو دا نه چې کوم دی دا وخت واکته او هغه راوړل هغه شومان له کوم دی حلوا او دغه کیسه پراګه پوسټ او هله ورته ودو ووګړو پور جما شومان په جړاله لري او دوی په خاندان شو چې دا رواني دوی نه را چې یا رجل، تخلوطه سے سوڑا ہے چه جادیر المومنین خلافت دلی خلافت لایق تایی، بل سوکت خلافت لایق نشتا، پاکار جادیر المومنین با جماحیمتان دلیر المومنین وے، اغاواتو فرمایل ذکر تدا، خلافت بی تراشی دامر المومنین در واضح در امیر المومنین، زی تراشی مالتا مبیا مبیا مبیا دي ازا موالیخینو ذکر کردی، بخوابت سنو جمعیاش جنشت بات بادشاہ وزیر خوا کلمه وردا وردی وسط په لواله پال فلی نه شي و دا نه هغه دروازه چې د کینډه کولا وه د کینډه اسلام اسلام نه ګه امنلی دا څوک چاته ترشي ویلی او چې اسلام نه احکام به شریعت نه دا خود به خود کې کم ده ان ايه قطو کتالو د شکر دی او هر صفه کې جوړیږي او چې اسلام یې صالح احکام له لحاظ څخه تل کېږي او قران او سنت څخه بل خلق لحاظ کوي دا پہیس حالت کې چکم دی انہیں آخر چکم دے پر باجی گینا اومر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دگرنگی دا زعافہ و دا کمزور و دا مطالق چکم دے گا با کردے دو یہ شکدہ سے ایک آمزو آمزو آئیی پا کمزور رشت دے او کنا اخلکو نم اخبل دے گا مطالق تپوس کاؤدی بجیبان اکثر انہیں حیث کی جن دے بدل پر چی اومر تنہ سڑے دے چیر دا زنگی سو کمان خینافی کمان باغوبان خلیفګر زده لیمه د دیوځوانی هغه چې کمه دونه لوی خلکو راټول <سؤال> نه نیمه دنیا چې کمه د دې دنیا بادشاہي ورسره وا ا جمارې سره د ګرګړي او غلې او سلاډ سره راغله و د چاته د پارو مشهور پهلوانو د فارس د ایران څخه ترپو ا وی چرته کله مو غدي خلق د عامر المؤمنين ګورم د عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې دینیش کارا شهید شه په پنځم محرم ما نن پنځم محرم دی یەکم محرم دی عمر دی. اوس ما عمر رضی الله تعالی دغه شهید شه ورسره دغه په کورنۍ سره کاري چټی هم د غاليګان خپل دغه دا. چې د صحابه او تاریخ و اسلامي تاریخ دا د اصلي او عزت دا چې کله په خپل اسلام د تاریخ د صحابه او د تاریخ مخ پر خبر نه وي دا نور به کم د کشران بڅي هغه څخه خبر شي وریاخره ذکر کړی دغه فارس ایران چې کومې زمانِ تنجیم نا جکم دید ایران دا حکومت روان دید دا شام دید دا جکم دید بخواهن زمارو نا جکم دید غرض دا خطون ہو مدینه تر آگه چیزا امیر کم دید که دمات او خواه او قلب و تاکورو خود و حالتا جکم دید کور دید کچھو کورو هغه آگه تپوسی و کو او چا تو او این جرمت آو خودیم جماعت کی وید در آگشان او او چاگر کل جماعت تر آگه اګه دا خیال چې لکه ما داخلك مرګی خدای زړه پرېږده ما څنګه سره د خلکې ویني او دا عبد عمر چې کومه په غریبياني کې په عالم دوه دنیا باندې ټولګې نه آکی کله زګر کلیک کړ چې هغه راغی عمر رضی الله تعالی کې خدلو او د ژړډه لګورې و چې څنګه راغی مداربوبه د تعالی واځه باندې خلکو ته سلام دې کو وکلا و سلام او عمر زلاتونه ته پر اوغانستان له رباط وکیناستو هغه کله ذکر کړی هغه لپاره خبره چې کله هغه څه کینره یې لري د عمر تر ما د ظلم څخه انصاف ده پر په دوه سره تکټونه هغه دوی سره چې څلور هغه اسکا دې هغه خبره په څو کې د لا فارغه له ما هغه دې چې کمدې نو عمر وته کړی چې اسلام د مسلمانانو څخه مشر خلیفتج دا غو دربار کې دکم ظلم نه وی هر کله ور سره کې کم نه لاله وې دې عمر رضی الله تعالی او حکم دې دا خلیفې ثانی د مسلمانانو او پدې او څنګه دې داغه د حکومت او د عالی دغه دا او چاګو ګردندونکو صحابه او د قزورو د کم دې د صالحانو د نیکانو په غوور کې او ټول صالحان دکاکثر په کې صحابه وې دیر بیا نیک او دیر کې کم دې تقرب اله الله الله تعالی اگر هغه د مجلس سره کو د ادراصو د خلک نه میټ خلک باغاو او مشوره خلک باغاو په دغه ځوان له لاندې په ځای تر کې دغه خبر امر او حکم کوي د ټول خلاصہ ده چې دغه خبرونه به الله تعالی د مجلس له حکم فرمایله ده نبی صلی الله علیه وسلم داغه تشریح فرمایله ده الله فرمایي ولذین یؤذون المؤمنین والؤمنات بغیر مقصد دم فقد احتملوا بهتانا و اسم المذینہ خل ی جونل المومې نوول موینات چې د تقلی مینارو نو مانو زنناوته د غیر د مقصوغر دغه سر نجدي وکړي دي نیوج په چ پر نه و مسلمان د تقلیپه ځوي بر نهته د مسلمان نقصستان کوي الله فرما پهې تمدو بختانه و مبیه چېو کمستان عمل داوي د کمستان کار داوي چې دنیشه مسلمان د چې کمم نقصان کوي اب سلمان خلاف کے کب دے مزل دے کب ان دا غات نقصان ور قتل کوشش یا دغه طالب تکب دے دے یا بغیر صدا ان دا بغیر صدا جرم دے کب دے دامن غ متعلق بہتان او دغرهږي نور الزامنا پاکستان لکوي الله فرمایي سو اصفا و مبين بہتان و اس مبينه دوي بہتان دوي گنہا او نبی ستو سلام الله تعالی فرمایي قام بالیتیم بلا تا قہر تو دیکری زمانہ نو ذکر دی اولا این تکرمه کی ذکر دا صالحانو <سؤال> دے شیخ خلقو دا صالحانو خلقو درا دا نکانو خلقو درا جسو پا معاشره کی نیکوی دا غدا خیرونا دا غدا تکلیف نقبل دانسا دے جستا دا اللہ سودتا دا وجدو دے جبن د تکلیفونتا دستی دین جکم دکم تڑے کمزور دے ضعیف دے نسکین دے فاقر دے نو آغدا تکلیف ملتا دے اکا اللہ تعالیٰ فرمائیم اما الیتیم فلا kada basuratuz zaha janat lafat taw de ehsan ba de allah tala farmayi ya nabiy rasul allah ta alikum assalam ta moroplan pa de sh yedi de moroplan de mor gudwali ke pa de allah pata ba jara ham ko ta le zaydar ko aw ta de kab allah ta jalla jalaluhu hifazat ko ta allah ta jalla jalaluhu ta kamal tawaldar ko aw ta allah ta jalla jalaluhu nabiy gur zawale de او مریثم او فضلړو ذکر کړی چې دا, دا. نبی صلی الله علیه و سلم ارشاد هم کده نبی صلی الله علیه و سلم ته خطاب دی چې خلق د اعتمانا او خیال پاتې او رټه مو الو چکم ده اغو چکم ده دارو مال او دارو دولت ته نن چکم پناځي نو په غلطه ترتبانه مخره بلکې داغو د دا مال دولت څخه حفاظت کوي داغو مخال پاتې او عم متائل فلاته هرڅ سوال کوي چې نو هغه مرټا سوال کرے او دا څنګه چې یتیم داغو نشي ضعیف او چې په معشره کې د هر ضای پ یو که غیر وي او کمزورستان کدي که د خپل یو ک پر یو پهوت ل کې انستان دی بلکې کاکر دستا سره په یو ککی دووله نه دستا طرفیو په یو محلهکی کم زور د حاج یا کمزور زور اج زر نه دی پهانغل تکلیف نشور جوور کوی یاته دغه لغ ته شریعت شر سوه شریت کې دقا ک ن وره و سړی د ستا په اون مسلمان څنګه خپل څنګه چې ہندو دې کاثر د تا پکاوند کې څنګه निजाम پتاوي د انساني حق استل دا غي خیال کا او کته کم د مسلمان د زو حقوق در باندې او مسلمان به هم دي گاوند دي او خپل د سره د بازار باندې در حقوق دي چې خپل له دې مسلمان نه در کم دي کم نه متفق د تا گاوند دي د ثاني تر حقوق د گاوند حقوق در چتاوڅه کاوه به باب کې نړیستو سلام فرمایي چې کوم انسان چې کومه پتاو سکه احساسونه د شریس مطالبه او شورت چا د حق مقصوداله چې کومه د مانزم او خالق ته دې ذکر کړل او تشریه کې کوم دې ما دې شنو ټول د حل دې متعلق د هر اغا مطالبه چې کومه د هر څه پکې داخل رسول فرمایي چې کوم انسان چې کومه د صباح سهار ووښلې ان صلی صلاه الصبح تو فی ذمه الله تعالی کله انسان د سهار مو کبی د الله په ذمه کې د الله په ذمه راکېده الله به د تکلیف نه بچ کېد پریشانو نه به بچ کېږي ګناهونه ماځیا ته سب سرات نه به بچ کېږي او خاص کر ته جہنم دازا نه به بچ کېږي دا د الله په ذمه کې ده ردمه په د دې څوک ته تباہ د په تکلیفونو کې مستقیمی مصیبتونو کې بمراضې د عذاب د جهنم نه نه بچ کېدل نه اور سبحان گری رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ہر خلق د الله د حکم له دوم را خیال او تاسو دا قیامت پرم د الله تعالی او حق وتعالہ باندې کې کده ذکر د ظریفانو او د کمزورو دي چې تاسو د ظریف له کمزورې له استان د هغه په تعلق د قیامت پرم باندې تپوس شي چې د ملانه ظریف او کمزور فقیر او مسکین ستاپکاون کیو بکلې کیو بالاکه کیو یا نیک صالح انسان ستاپکړي په بالاکه کیو تاسو دا رجال تاسو له دغه ټول هغه حدیث مخدص کښو چې الله جل جلاله فرمایو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صالحانو او دین ذعیفانو د کمزورو خلکو د تکلیف نه مخه ځان تکوي د دې ځان ساتې چې تاسو د لاس او د جدنہ د هیڅ قسمه طریقو سره چې کمزره تکلیف نه لاله او اخر دعوی الحمد لله رب العالمین